Salme 63. En sang med musikkledsagelse av David da han var i judaødemarken. «Gud, du er min Gud, jeg søker deg stadig. Min sjel tørster virkelig etter deg. Av lengsel etter deg er mitt kjød blitt kraftløst i et tørt og utpint land, hvor det ikke er vann. Slik har jeg skuet deg på det hellige sted, i det jeg så din styrke og din herlighet.» Fordi din kjærlige godhet er bedre enn livet, skal mine lepper prise dig. Slik skal jeg velsigne deg gjennom hele mitt liv. I ditt navn skal jeg løfte mine hender. Så med den beste del, ja med fete retter, mettes min sjel, og med lepper som roper av glede, frambærer min mun lovprisning. Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, mediterer jeg over deg gjennom nattevaktene. For du har vist dig å være en hjelp for mig og i dine vinger skygge, roper jeg av glede. Min sjel er fullt tett etter deg, og mig har din høyre hånd et fast grep. Men de som stadig søker min sjel for å den, de skal komme til jordens dypeste deler. De skal bli overgitt i sverdets vold, revende sandel skal de bli. Og kongen selv skal fryde seg i Gud. En vær som sverger ved ham skal rose seg, for munnen på dem som taler løgn skal bli lukket.